Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد ala sayyidil العالمين wal akhirin Habibina wa الأولين Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi الله wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tokiwa toki endelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim leo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 Sifa zote tukufu na za ukamilifu zinamdhibitikia Mwenyezi Mungu ladhi ambaye lahu ma mawati wa ma fi ni milki yake vyote vile yoko mbinguni na vile yoko ardhi ni hamdu na yende mwenye kusifika fil mwisho huko yashahu na kama anaposifika hapa mwanzoni duniani wa huwa al na yeye ni mwenye hikma na mtambuzi Ya'alamu ma ya'liju fi al wama wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as wama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar al Mwenyezi huyo ni mtambuzi anayajua yote yaliyo ardhini ardhi na yaliyo ndani ardhi na kutoka kutokana na ardhi kama vile mimea na maji ya temtemu na madini wama yanzilu minasamaa'i wama ya'ruju fiha bila ladena yua munyezingu yanashuka kutoka mbinguni na yanayopanda wa huwa arrahimul gafur na ay munyezingu nimrehemeevu nimsameheevu wa kafaru lakini wanasema kafiri wajinga la taatina saa. qul bala wa rabbi la ta'ti yanakum aalimul ghaibi wa shahada al-milghaib la ya'zub 'anhu mithqal dharatin bis-samawati wala fil-ard wala asghara min dhalik wala akbaru ila fi kitabi mubin wanasema kafii kwanza ya kukanosha kabisa hakitujii kiyama mnenzi nasema wambiye muhammadi ndio bala ndio rabbi na kuwapieni na mula wangu la ta'tiyanakum kitakujieni kiyama na kuwapieni alimul ghaibi na mjuzi wa siri mwenyezi Mungu la yasub anhu hakia na elmu yake mwenyezi Mungu huyo kitu chenye uzito wa tembe moja ya etom haiepukani na elmu yake mwenyezi Mungu Hiwe tembe hiyo fi samawati wala fil ardi au ardhini wala asghar min dhalika wala na elimu yake chembe ndogo zaidi kuliko hiyo etom wala akbar wala zaidi illa fi kitabi mubin ila isfaquayku katika kitabu imaelizo wazi liyajzi alladhina amanu wa amalu salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizkun karim amejiandaa mwenyezi Mungu kuwalipa wale walioamini na wakafanya mazuri ya fara'idh za ibada zao na sunna hao at atawalipa mazuri kwa ma mazuri yenyewe lahum maghfiratun wa rizqun karim Watathibitikiwa wao na msamaha wa Mwenyezi Mungu na riziki nzuri walzina sa'u fi ayatina mu'ajizina na wale wanaotembea katika wakaendelea katika ulimwengu. na kuzifanya aya zetu kama hawazitambui mu'ajizina wakajifanya hawatambui ukweli wa Mwenyezi Mungu pulaa ikalahum adhabun min alim hawa watapatwa na adhabu مبيا كبيسا عذاب يا موتو امبا ينايوما الذي انزل اليك من هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويا للذين اوتوا العلم الذي انزل اليك اليكت تمشوا كوك من ربك كتوكم لوك ya mshindi mwenye kusifika Wa waqala alladhina kafaroo hal nudullukum ala rajulin yunabbiukum idha muziqtum kulla mazqan innakum lafi khalqin jadid wa nasama kafiri hebu njoni tukuelezeneni tukuelekezeneni kwa kijana ambaye akapatwa na wazimu anakuelezeneni hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye akapatwa na wazimu إذا كل كتوانيك انكم لا في غاق جديد حقا ينهمت رجشوا في كومب يبي سو ببابو سوازيمو الينال افترا على الله كذبا ان به جنة بل لا يؤمنون بالاخره في العذاب بل لا يؤمنون بالاخره والضلال البائن بل الذين لا يؤمنون wanasema aftara ala allahi kadhiba mtu huyu amemzulia Mwenyezi wongo uongo ambi jina au ana wazimu Mwenyezi Mungu anayapinga yote hayo hazuwa mtume wake wala hana wazimu balil ladhina la yu'minuna bil akhirah lakini ma, wale wasi muamini mtume wake Mwenyezi Mungu wasi mtume wake na kitabu chake Mwenyezi Mungu la yu'minuna bil فَأُفِيلاَ الذَّابِ وَالضَّلالِ الْبَائِنِ وَتَكُونَنا كَتَكَ عَذَابُ قَالِسَنَ مَزِتُهُ يَقْدُمُ وَنُبُتِهِ وَلُيُ مَالِ وَحَقٍّ أَفَلَمْ يَرَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ Afalam yarao hivi hawaoni wao hawaoni ila maabaina aidihim, aydihim kila kilichoko mbele yao wa ma khalfahum na kilicho nyuma yao mina samaya na mbingu wala arwi, arwi. hawaoni kwamba inna shana nakhsifu bihimu al tukitaka na tukiamua tunaweza tukawazamisha wao ndani ya arwi, au noskitu aleihim kasafa minasamaa au tukawangushia kipande cha mbingu kikawasaga saga Inna fi la aya, hakika ndani hayo kuna dalili zawazi liki kwa kila abdi kwa kila mji ambaye anarejea kwa Mwenyezi Mungu wa laqad atayna dauda minna fadla min zingunasema tulimpa daud kutoka kwetu utukufu na heshima Tukayasemeza majabali na kuwepa amri ya chini ya jibalu ya awibi, mahu. awibima hu enye majbali alijieni kwa Mwenyezi pamoja na Daudi Wataira na ndege waalanna laho al-hadid na tulimlainishia Daudi chuma akawa na kisokota anakipinyanga kama udongo au kinyunyaja unga an'aimal sabiqatin wa fi as-sardi wa'malu salihan inni la bima ta'maluna basir tukamwambia Daudi tengeneza nguo za kuenea za kuvadhi mili yao wapiganaji waqadra fi s-sardi annahu katika ufumaji wako isi kama mazito ambayo akishakova mtu hawezi kuinuka wa'malu salihan fanyeni wazuri fanyeni mazuri hatta ya mwezingu in bi ma ta'maluna basir mimyo tumu yanayona wa sulaymana ar-rihu khudhuhha shahrun wa rawahuha shahrun na Sulaimani ayatu limpa utawala wa kuutumia upepo aka safari yake ya asubuhi mpaka jioni mwendo wa mwezi na safari yake ya kwenda jioni mpaka asubuhi mweendo wa mwezi wa asal na lahu wa aina alqitri na tukamchimburia chemchemi ya shaba akawa anatengeneza anachokitaka kutokana na madini hiyo wa minal jinn man ya'mal ya bayna na katika majini tukampa utawala wa majini akaweko wale ambao wanafanya kazi chini ya taa yake biz in rabbi quamram raake wa yote atakay kuwa mkaili katika hawa majini anaambiwa akaepukane na mbiri wetu nudhiko min adhabis said tuliamu kumuonjesha adhabu ya kungua ya maluna la huma yashao min mahariba tamathila wa jifani kajawabi wa kudhuri rasiyat ni madwal sad daud shukran wa qalilun ya shakuru ya maluna lahu ma yashao majini hawa walikuwa kimtengenezea Sulaimani bin Daud kama kela anachotaka maharib kama vile mihirabu majukwaa Watamathi na masanamu au masura ya majengo matukufu matukufu wajifani na viungo vya kupikia ambavyo Haviondoki katika jiko ni nyimbo hivyo kama kama mabawa wakudhuri kudur rasiyati na majungu yaliyokuwa yamekaa katika jiko lake hayaondoki imalu ala daud shukuran tukamwi afanyeni nyinyi watu wa familia ya aida ya daud afanyeni mambo ya kumshukuru mwenyezi Mungu wa qalilun min ibadi kwani ni wachache katika wajawangu wenye kumshukuru mwenyezi wao falamma ma qadayna alayhi al majini walikuwa katika taya nabii sulaiman wakifanya kazi usiku na mchana asubuhi na jioni bila ya kusima bila kusimama bila ya kusita kabisa falama kadaina alay lakini tulipomwhamulia da Sulemana kifo Mada lahu ma da allah mautihi hakuna kilichoweza kuwafahamisha wao kifo cha nabi Sulemana illa da batula antakul min isipokuwa wadudu ardhi nchwa walioila ilifimbo fimbo yake aliyotegemea فلما خرج خر وكاتي نبي سليمان عليه بوڠوكا بعدa kuliwa impimbo yake naunchwa ma dalahum ala mautih illa labatu al-ardi taakul Malabithu fi alazab almuhin wasingalibakia kuendelea kuwa kuteseka na kuadhibika uh, kwa kufanya kazi za usiku na mchana lakini kazi muda wa mwezi mzima na wakati bwana mkubwa umeshakufa lakini kwa kuwa mitume haiozi e, basi walikuwa muona vile vile bado yuko hai tu na tena kwa wala hakuzingatia si bwana poetry hapo esi, Lakadikana li saba fi maskanihim haya. Kulikuwa kwa kabila la saba ndani ya mji wao ulikuwa na miujiza. Jannatah na yamini wa butani mbili moja upande wa kuliani, moja upande wa kushotoni. Tukawambia kulumi rizq rabbikum washkurūlah. Kuleni katika riziki zenu na mshukuru mwenye Mungu balda tun tayiba juna njum nzuri warabuna ghafur na mwenyezi na msamaha yao fa aranu wakaipa mgongo amri hiyo salna alaihim sayila alim mwenyezi Mungu asematuki walipaipa mgongo amri hiyo ile mumbu wa maji yaliyofungwa wabadalnahu bi jannatain jannatain Ukulin ukul khamtin na tukawabadilishia kwa badala ya ile bustani nzuri nzuri zilizokuwa alizokuwa nazo tukabadilishia bustani mbili nyingine tofauti na zile zenye miti ambayo si chakula si chakula kabisa wa athlin na miti mivinje wa shayin na kidogo minsi drin katika mikunazi yalionao uchache wa manufaa muhaba manfaa hayo ndiyo mazao yaliyokuwa wa kupewa badala ya bustani iliyokuwa na, na mkoma manga mezabibu tende na kadhalika Dhalika jazainahum bima wa hal uja, nujazi ila al malipo hayo tuliwalipa kwa sababu ya ukafiri wao na kwani nehi lipo malipo kama haya isipokuwa makafiri la Jibu ni kwa dha halipo malipo haya yanamani li walio lipo watu wa saba isipokuwa makafiri wajaanna bainahumu wa baina kura lati barakna fiha quran kabla ya kukufuru tulikuwa tumewafanyia wao. Na, na miji ambayo ya barka yanayokuwa kitipiti wakizunguka katika miji hiyo kwa starehe zao tuliyofanyia miji iliyoshikamana wakitembelea wakitembeleana bila uzito bila ugumu wote bila matatizo yote wakadarna qaddarna fiha sayr tuliwapangia tuliwa ndani ya miji hiyo maneno siru fiha layalewa yama aminini tukawaambia tembeeni ndani ya miji hiyo kwa siku mtakazo ha, misiku na mishana na hali ya amani Fakalu wakamwambia mzee zungu rabbana baina si awamora ungetu ngatrutafanya sisi umbali wa masafa yetu bado tufanye miji yetu ya yumbale mbale wazalamu prisonga sema qadrumu nafsi zar wazalamu wa nafsi zao wajanna ahaditha tukawapatiliza kwa kuangamiza tukawafanya wao mabaki kuwa ni hadithi za kuzungunzwa tu wamazakana wamkulama mazaka tukawachawanya chawanya kila mchawanyo inna fi dhalika laayat likulli sabarin ndani ya hayo kuna dalili za wazi kwa wale ambao wanavumilia sana na kushukuru neema za mwenyezi Mungu wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu illa parika mm -hmm. min al-mu'mineen. nasema kwa kweli alithibitisha ibilisi juu yao zana yake potofu. Wakamfuata na wengi isipokuwa Asha itu, wengi wakamfuata isipokuwa Asha itu ambapo katika waumini. wa umini. kana lahu alayhim min sultaan. Na sheitani huyu hakuwa juu yao na nguvu yoyote, hakuwa na uwezo wowote wa kosa kwa mbubu. Siwa kwa gugu sio kwamba alikuwa na sulta uwezo wa kulazimisha watu wa, wa lakini tu, wao wenyewe wao wenyewe ndio walioamua kumfuata na kumwapeki shaitani na kumtawalisha katika nye zao na Mwenyezi Mungu akaapateleza illa linalama ma yuamin man yuamin hivyo tuweze kumdhihirisha ajulikana wazi yule anayiamini siku ya mwisho mmen min huwa minha fi shaka. aipo na yule ambaye ana shaka na siku hiyo wa rabbuka qala kull Na hafiiz wako dawaqo kila kitu ni hafiiz quldu alladhina zaamtum min dunillahi uambie uambie muhammad makafirin hebu aiteni walemdo dai kwamba ni waungu la yamlikuuna mithqala darratin fi samawati wala fil Hawa chembe mmoja ya yow, atom ya ubumi ya bumbi hawa chembe moja ya uhumbi mbinguni na ardhi wamalahu feehima min shakk na wala hawana wao katika mbinguni na ardhi yote na mwenyeziungoo wamalahu min min zahi na wala hawana msaidizi wala yanfa shafa'atu indahum na wala hainufaishi ishi uwombezi mbele yake balia kamnyezungu hawanufaishi mbezi. illa liman adzina lahu isfukwa itakapoombewa na yule ambaye ameruhusiwa na mwenyezungu Hata idha fuzia an kulubihi, mpaka pale atakapokuwa ameondoshwa faza katika zao, Kalu watasema madha qala rabbukum alisma an ni malawanu qalu alhaqa walau wa watajibu kwamba wa lewasema ni kweli. وهو العزيز الكبير عينك كبراء متكفون كبراء ما يغوز ولا مدارك افعلا نالو لتاك قل من, من يرزقكم من السماوات والارض قل لله يكفوان يجيبوا امري من منين وان انا او اياكم لعلى هدن او في ظلال منين نا hata kana ku kwamba sisi tuko makundi mawili baina yetu ninyi sisi na nyinyi sasa sisi tutakuwa katika uongovu au nyinyi mtakuwa katika potevu madhahi huo ndio ukweli wa mambo na huo hauna vengine. qul wa la tusaluna am ajramna Hamtaulizwa nyinyi yale maovu mliofanya sisi wala nusalwa mtaamaluna wala sisi hatuulizwa yale maovu mliofanya nyinyi Kuliadima baina bainana mabina wa na mabuna waambia baina yetu mala yetu thumma yaftahu bainana na bilhaqi shatato amuzi wake baina yetu kuhadilipo wa huwa al-fattaahu al-alim naende ukumbuzi muamuzi ndiye mjuzi kuliwaambia tena aruni aruni alldhina alhaqatu bihi nionyesheni wale ambao ni mlemna tusubisha naye mwenyezi Nae shura wa lem lum nasibishanae mwezungu nionyesheni shura ka mdomfanya kwamba ni washirika wake mwezungu kala hapana mwezungu hana mshirika bal huwa allahul azizul hakim bali mwezungu ni yeye tu mshindi mwenye hikima ewe mola tuongoze kwa hikima yako ewe mola tupe ushindi juu ya zako adu ya maduni dini yako kwa rehema yako ya akramal akramin wa ya arhamar